2-1-11. Vedere și nepătimire Vederea lui Dumnezeu este o realitate duhovnicească pentru care ne trebuie o pregătire asiduă, deși ea este un dar al lui Dumnezeu. Nevoitorii ortodoxi însă nu sunt în primul rând absorbiți de dorința de a vedea lumina dumnezească, ci mai ales de aceea de a se face proprii harului și iertării lui Dumnezeu, nepătimirii. Iertarea și sălăjurilea noi a Harului este calea care ne duce la vedere, iar cei care se nevoiesc cu adevărat știu că nu avem niciun folos dacă ne grăbim și forțăm nota în nevoința noastră. Tratatul Sfântului Teognost, trăitor în secolul al IX-lea după Hristos, intitulat despre făptuire, contemplație și preoție, ne precizează tocmai acest lucru că avem nevoie de curăție interioară pentru a vedea pe Dumnezeu și de semnele arvunei mântuirii pentru a fi văzători veșnici ai luminii trăimii. Autorul nostru își începe discursul teologic cu stipularea faptului că adevărat vitute începe numai atunci când disprețuim toate cele pământești. Disprețul pe care îl cere teognos de la noi nu este o lehamită existențială, ci este o conștientizare a faptului că lumea și plăcerile ei, nu ne pot face să trăim adevărata bucurie dumnezeiască a vederii sale. Teognos ne cere să ne centrăm cu totul pe viața duhovnicească de unde vine adevărata bucurie, descentrându-ne descentrându de la ambiții și plăceri exclusiv mundane. Prin deșertarea de sine, prin covârșitoarea smerenie, ajungem să fim modelați de Dumnezeu, pentru că smerirea de sine, coborârea în de sine, este însă și începutul făptării duovnice și al cunoștinței. Cunoașterea nu este, pentru acesta, o învățare a datelor credinței, ci mai degrabă o revelare personală a lui Dumnezeu în viața sa. Dumnezeu ne arată cine este El, pe măsură ce noi renunțăm, la ceea ce credem că suntem noi. Atunci când noi simțim că nu suntem nimic și că nu am făcut nimic, Dumnezeu ne covârșește cu slava sa și ceea ce înțelegem în această revărsare de har, <coughs> înseamnă de fapt cunoașterea noastră duhovnicească, experiențial. Rugăciunea aceea care naște cele mai mari virtuți, dar lucrul principal pe care îl aduce noi această rugăciune e aceea că ne mângâie în asceza noastră și ne umple de o dorință nesăturată după întâlnirea cu Dumnezeu. Contemplarea făptorilor și dorul după Dumnezeu sunt cele care ne duc în întunericul lui Dumnezeu. Folosind paradigma întunericului Dumnezeu, steognost afirmă realitatea slavei și a vederii dumnezeiești, precizând că cel care a văzut zlava sa se retrage plin de în față de Dumnezeu, îndestulându-se cu vederea ce i-a fost dată. În același capitol 5, autorul nostru binează faptul că vederea pe care o avem ne este de folos, adică este tocmai aceea care ne dinamizează viața duhovnicească și ne confirmă ființial realitatea supraabundentă a Harului. Vederea lui Dumnezeu din această viață este fugitivă, însă importanța este covârșitoare pentru noi, pentru că cel care vede slava lui Dumnezeu are bună nădejde că va primi pe cel dorit, atunci când, topindu-se cele văzute, manifestările și închipuire în umbre, va veni pentru de-a pururi vederea față către față a veșniciei, vederea față către față lui Dumnezeu. Vederea de acum e arvuna vederii celei veșnice, însă nu e o arvună, un acont independent de viața noastră viitoare de aici, de pe pământ, ci este motivația pentru o totală unire interioară cu Dumnezeu, pentru că El ne-a unit cu Sine prin slava sa și vrea să ne unească veșnic. Tocmai de aceea Teunos ne avertizează că dorința de a avea contemplările cele mai înalte este dezavantajoasă pentru noi, atâta timp când nu am dobândit nepătimirea cea mai de sus, nepătimirea stabilă. Nepătimirea este aceea care asigură contemplațiile și nu invers. Dobândind curăția interioară și rugăciunea curată, vom ieși afară de simțuri și îl vom căuta pe Dumnezeu, adică în extaz. Vederea lui Dumnezeu, numai aceasta, ne spune Sfântul Teogl nostru, este o atingere întrucâtva câtva teologiei, pentru că, în opinie noastră nostru, teologie este cunoașterea tainică, extatică a lui Dumnezeu. În capitolul al șaptele autorul ne vorbește despre treptele pregătirii pentru vedere. Viața liniștită, cunoașterea de sine și cunoașterea lui Dumnezeu sunt cele care ne duc la vedere. Și urmează un citat al Sfântului că căci dacă se împlinește aceasta, nu mai e nimic care să te împiedice de a vedea cu mintea, într-o stare curată și netulburată în ciopatimă, ca într-un nor subțire, pe cel nevăzut de nimeni, pe Dumnezeu, binevestindu-ți mântuire prin cunoștința sa mai îndesată, mai întipărită, în inima noastră, în sufletul nostru. Vederea este a minții și a ne vestește mântuirea prin aceea că înțelegerea sa ni se întipărește într noi, prin slava sa. Consecințele extazului sunt și ele clare pentru cel care le trește. Ei se liniște spatimile și cunoaște totodată arvuna fericirii de sus. Vederea dumnezească, precizează-te, ognost, nu atinge ființa lui Dumnezeu cel mai presus de toate, pentru că ființa lui Dumnezeu e necunoscută pentru întreaga fire creată. Vedem Marea Lumină, cea întrei strălucirea trimii dumnezești, dar în același timp El ne vorbește și de Fiul care răspândește lumina din firea sa dumnezească. Un lucru este indubitabil pentru autorul nostru. Iluminarea noastră e pe măsura curăției personale. în împărăției sau arvuna mântuirii sunt interioare și sunt realități dumnezești post-extatice. Arvuna mântuirii se dă prin Duhul Sfânt și în urma luptei interioare tainice pentru arvună primim in inima noastră încredințarea mai presus de orice îndoială, că am primit-o. Realitatea harică arvunei constă în aceea că nu mai suntem supărați de patimi, că simțim sporirea harului lui Dumnezeu noi, că nu ne mai gândim la moarte, decât de ca la un somn, fără să ne mai înfricoșăm de ea. Adică, realitatea post ceea ce trăim noi după vederea unui extaz, este o stare foarte pozitivă în ceea ce privește Trăirea noastră în bine, și în uh, diminuarea ispitei sau a fricii sau a grijii pentru ziua de mâine. Harul care este într noi, pe care îl simțim foarte viu și în Dumnezeitor, ne face înțeles, în chip ascuns și tainic, cele mai înalte. Cele mai înalte, taina lui Dumnezeu. Adevărul al lui Dumnezeu. Harul este Cel care ne învață și ne conduce spre vederea Lui Dumnezeu și ne dă înțelegerea ceea ce vedem în extaz. Pentru ca și pentru sfinți, sfinții, părinți, e, e, sfinț, e, sfinț, sfinț, sfinții Părinți anteriori, extazul este vedere, dar el vine din nepătimirea în Dumnezeitoare. Arvuna fericirii cerești este și ea o consecință directă a dreptei cunoștințe și a nepătimirii. Cunoștința este știința nenșelătoare despre Dumnezeu și despre cele dumnezești, iar nepatimirea e de două feluri. Nestatornică, pasageră, când avem perioade de liniște din partea patimilor și apoi vin războaiele interioare, și statornică, fără schimbarea din bucuria și liniștea interioară, ultima fiind o urmare directă a dragostei desăvârșite și a contemplațiilor, a vederilor neîntrerupte. Deși autorul nostru accentuează faptul că firea noastră este schimbătoare și nestatornică, atunci când obândim nepătimirea statornică, neclintită, nu mai avem trupul smereniei, ci atunci ne-am preschimbat într-un nestricăciune, într-un trup plin de slavă Dumnezească. Toată soteriologia Sfântului Teognos derivă din treerea efectivă a harului Dumnezeesc. Autorul nostru se concentrează supra intimității omului credincios cu bunul Dumnezeu, care aduce când trebuie și cât trebuie și cunoștința și nepătimirea în omul credincios. Cu alte cuvinte, cunoștința nu este o acumulare de erudiție umană, care contrastează cu sfințenia, ci cunoașterea duhovnicească, ca și sfințenia, sunt concrescute din lucrarea Harului în ființa noastră. Harul, accentuează teognost, este cel care ne încredințează, neîndoielnic, de cele nădăjduite de starea noastră în veșnicie încredințarea mântuirii pe care o trăim vine din desfârșită smerenia cugetului și din Harul Duhului Sfânt în cei împăcați de plin cu Dumnezeu deci pune încredințarea în legătură cu nepătimirea autorul distinge între nepătimirea parțială și cea totală, spunând că se primește de cei care au nepătimirea fie în parte, fie mai deplin, pe măsura împăcării împăcării cu Dumnezeu a lor cu Dumnezeu și a curăției lor interioare pentru că Harul este Cel care ne sfințește, Părintele nostru ne spune că mântuirea este primită în dar, însă trebuie să aducem și noi în dar cei doi bănuți ai sufletului nostru văduvii de păcate, adică smerenia și dragoste. Teognos nu diminuează importanța ascezei, însă accentuează faptul că pe culmile înalte ale nepătimirii și vederii Dumnezeu ajungem prin Harul Dumnezeu. Sfințele ne face să fim văzători de Dumnezeu, iar moartea, ca o ieșire din materia sufletului, ne face să ne simțim expulzați dintr-un al doilea pântece întunecat al mamei spre cele nemateriale și luminoase un alt citat al său din Sfântul Teognost Intrarea în veșnicia a luminii Dumnezeu sau pregătirea pentru a fi proprii lumini se lucrează încă de acum Este taina ce se lucrează în ascunsul ființei noastre între Dumnezeu și noi Gradul de înaintare personală în Sfințenie este direct proporțional în veșnicie cu puterea noastră de a privi Dumnezeie. După cum am văzut, Sfântul Teognos te elaborează o teologie a vederii care se sprijină pe Sfințenie pe nepătimire. Vederea lui Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu pe care îl primim dacă le în viața. Este o lucrare a Harului Dumnezeu și o arvuna a faptului că ne vom bucura de vederea lui Dumnezeu și în veșnicie. Dar lucru foarte important pe care îl precizează Sfântul nostru Părinte este acela că Sfințenia și vederea sunt graduale. Sunt pe diverse trepte în fiecare om înduhovnicit fiind un alt grad, o altă treaptă, o altă e, cunoaștere, o altă o altă cunoaștere a aceleași cunoaștere, o altă, o altă intensitate a cunoașterii duhovnicești, însă în toți fiind sfințenia și vederea lui Dumnezeu, adică sunt pe măsura pătrunderii noastre de slava lui Dumnezeu. 2.1 cu 12 vederea și curăția ca adevărata raționalitate a omului. După Sfântul Teognost, urmăm cu teologia Sfântului Grigorie Sinaitu în problematica noastră în contemporaneitate, asistăm la derapajul fiorător al omului spre raționalitatea ca discurs heteroclip provocator, rupt de realitatea interioară și care vizează avantaje materiale abundente. Raționalitatea rațională, ceea ce e rațional, e văzut, e, ceea ce e văzut adesea ca o acțiune profitabilă în sfera bunului simț, common sense, sau ca repartizare avantajoasă a propriilor resurse și cheltuieli. Raționalitatea ca împrenta ontologică a omului este grav distorsionată de utilitarismul postmodernității, nihilismul ei apostatic, pentru că ideologia postmodernă afișează ideea că omul este rațional numai în măsura în care are succes în munca lui, adică o raționalitate utilă, care face bani. Sau pentru că știe să profite de oportunități cu maximum de profesionalism. În scrierea Sfântului Grigore Sinaitul însă, raționalitatea este o realitate interioară omului, o realitate harismatică, care vine în noi prin curăție și nestricăciune. Deci nu vine de la sine, ci vine în urma curățirii. Raționalitatea adânca înțelegere, vederea sensurilor pe care Dumnezeu le-a sădit în lucruri și în lume și în noi, cum accentua Sfântul Maxim înrătrisitor în teologia sa. Suntem raționali numai dacă avem curăția vieții duhovnicești, spune sunt Grigore Senaitu. A fi după mintea și după rațiunea adevărată, omul înseamnă a fi sfânt. Pentru că numai Sfinții, ne spune Sfântul Grigore, sunt raționali, de plin rațional. Iată răspunsul la întrebarea, cine este cu adevărat rațional, nu cerebral, ci rațional, adică care trăiește profundul uh, umanității, firescul umanității, firescul sfânt al umanității. Grigore vorbește despre raționalitatea omului în, directă, în legătură directă cu adevărata cunoaștere, cu experiența duhovnicească. Raționalitatea omului ține de adevărul haric pe care îl purtăm în noi, căci cunoștința proprie a adevărului, adevărul, adevărul experiat, integrat în Ființa noastră, este simțirea harului. Experiența harului Dumnezeu ne aduce adevărul și raționalitatea, făcându-ne să știm cine este Cel care ne sfințește, adică Dumnezeu, și că sfințenia înseamnă adevărată viață normală a omului. Trăirea în har înseamnă trăirea rațională, iar ieșirea din cele rațiune înseamnă cădere în păcat. Foarte simplu. Lucrul pe care îl amintise și Sfântul Antonie cel Mare, tot în... Filocalia, cum avem noi în ediția românească, în, capi... în... în volumul 1, ediția Părintele Dumitru Stăniloaia. Părintele nostru, Sfântul Grigorie Sinaitu, vorbește despre vederea lui Dumnezeu și despre lumea dumnezească ca despre cele care ne fac să vedem cu adevărat să ne rugăm lui Dumnezeu. El definește în cunoștință de cauză Vederea dumnezească spunând că extazul nu este numai răpirea puterilor sufletului la cer, ci și ieșirea totală din simțirea însăși. Vederea este răpirea sufletului de către Duhul, dar și ieșire din modul curent trupesc al simțirii prin unirea ei cu slava lui Dumnezeu. Această stare a unirii noastre cu lumina este desemnată drept o gustare a dulceții celor dumnezești prin simțirea înțelegătoare a minții. Simțirea înțelegătoare fiind o expresie a sa. Sunt Grigorie Sinaitul. Mintea curată simte și înțelege în extaz cele dumnezești. Pentru că leagă veselia de dumnezească, de experiența directă a slavei, a slavei dumnezești, Grigorie afirmă că sunt puțini cei care se veselesc cu Duhul, cu Duhul, cu majuscula, că ce se veselesc într-un Duhul Sfânt, și care se desfată împreună cu cuvântul, iar cu majuscul, cu Hristos. Adică sunt puțini cei care se veselesc și se bucură în î, împreună cu trăimea, împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Sfântul Grigorie, Grigorie prezintă experiența slavei ca pe o realitate dumnezească de care beneficiază omul în totalitatea sa. El nu îndepărtează trupul de la simțirea Harului, ci din potrivă spune că atunci în momentul extazului simțirile și puterile sufletului se unesc și se fac unitare prin Duhul Sfânt. Când omul vede lumina, el cunoaște cele dumnezeie și o și ființial nemijlocit fără ajutorul vreunui om sau vreunui înger ci numai prin slava lui Dumnezeu și ființial adică înăuntru ființei sale și privește limpede și curat pricina cea una a tuturor pricina sau rădăcina, izvorului, cum spunem noi că treimea este izvorul întregii existenței deci limpede și curat pricina cea una a tuturor adică pe Sfânta Treime pe cât este cu putință omului adică slava Sfântii III. Posibilitatea experienței integrale a slavei de către Sfântului nostru este urmarea directă a curăției de care ne-am făcut vrenici. Dacă suntem curați, atunci atât simțurile trupului, cât și atât în simțurile trupului, cât și în puterile noastre fetești, este amestecat Duhul de viață făcător, adică slava Duhului Sfânt. Sfântul Grigorie distinge, că această distinție este fundamentală, între simțirea Harului ca realitate curent a vieții duhovnicești, adică omul duhovnicește simte Harul Dumnezeu în el în fiecare moment al vieții lui, și vederea luminii fără ca această distinție să o prezinte metodic. Vederea luminii fiind numai ocazională, numai din când în când pentru cei care uh, uh, se sfințesc și doar pentru cei de desăvârșiți, vederea lui Dumnezeu poate să fie de minute, ore, zile, luni chiar ani a existat <coughs> a existat experiențe <coughs> extatice tulburătoare de acest fel de zile luni și chiar ani observăm în capetele de care ne ocupăm acum capetele capitolele sunt vigure, Sinaitul Că simțirea harului este starea duhovnicească normală a omului și nu o performanță ascetică, adică nu e ceva ieșit în comun pentru un ortodox și ar trebui să fie viața noastră, a tuturor sfințenie, să nu fie un tabu, ceva de care vorbim numai în cărțile de teologie, ci sfințenia trebuie, ar trebui și trebuie să fie o normalitate a vieții noastre, o viață cotidiană. Tot creștinul trebuie să fie sfânt, nu doar anumiți oameni din biserică. Pentru Grigore, creștinul ortodox este un om care simte harul în el și acest lucru face să fie viu. Spune vioșia sa, cel ce nu vede, nu aude și nu simte duomnicește, adică harul lui Dumnezeu continuă în el, sau nu are vedere extatică este mort, fiindcă nu este Hristos vin în el, trăind în el, nici el mișcându-se și lucrând în Hristos. Ontologia umană restaurată prin botez este o ontologie plină de har, iar viața domnicească de care ne ocupăm nu este altceva decât evidența interioară a harului în ființa noastră și în faptele noastre, întreaga desfășurare a vieții noastre. Ca să vorbim despre simțirea harului și despre vedere, ne amintește autorul nostru, trebuie să vorbim despre virtuți. Virtuțile sunt cele care ne pregătesc să fim locașuri prea frumoase ale harului. <coughs> dar virtuțile care sunt pline de har pe care harul Dumnezeu le unește sunt virtuți vii reale cele moarte spune Grigorie, sunt cele în care nu există harul deci virtuți fără har egal virtuți moarte sunt cele care sunt făcute fără ca scopul lor ultim să fie simțirea interioară a harului adică fapte bune virtuoase, continuă adâncirea noastră în fapte, dar care de la care nu sperăm să ajungem la simțirea Harului, ci le facem așa, crezând că ne vom mântui fără simțirea Harului Dumnezeu. Însă, sub Grigore spune altceva, acțiunea Harului în ființa noastră este determinantă, pentru că Harul de chip dumnezeesc celui în care se întipăresc virtuțile dumnezești. Adică lui Dumnezeu este cel care modelează virtuțile noastre, care le face lucrătoare, care face din virtuțile noastre, Harul dumnezeesc, instrumentele, între prin care noi ne curățim, ne sfințim, ne desăvârșim viața. Tocmai de aceea, Grigore vorbește de vedere extatică la cei care simt în ființa lor Harul Dumnezeu și care lucrează împreună cu ei, Harul, la sfințirea lor integrală. Vorbind despre slava adevărată a omului despre condiția creștină autentică, Grigore spune că ea constă în cunoștința ...sau vederea Duhului, Duhul cu majusculă, alături de înțelegerea mănânțită a dogmelor și a credinței adevărate. Împlinirea adevărată a omului cu alte cuvinte constă în vederea extatică, în cunoașterea crivică a dogmelor, a dogmelor credinței și a problematicii interioare a vieții și a gândirii ortodoxe. Cunoașterea ortodoxă, după cum vedem, este o combinare la nivel interior a cunoașterii extatice, cu datele cunoașterii harice, și cu o neobosită muncă de înțelegere a vieții ortodoxe. Deci, pe de-o parte avem ce trăim noi la slujbe, ce citim, ce înțelegem, una, un palier, al doilea palier, palier cunoașterea harică a, lui, uh, harică a lui Dumnezeu în viața noastră, în clipă de clipă, când simțim noi mișcările harului și ce ne învață Dumnezeu în fiecare clipă și... Contextual, în anumite evenimente, să facem, să spunem, să gândim, să acționăm. Și apoi există un al treilea palier, toate fiind combinate, nu fiind separate, acela al vederii extatice în care înțelegem la modul abisal și plenar voia lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Ce ne învață Dumnezeu să facem, să gândim, să vorbim? Deci trei paliere care sunt unite, dar care facem distinția lor, pentru că reprezintă trei lucruri care se pot distinge, dar care sunt un tot unitar în cele din urmă. Cunoașterea extatică este un dar al lui Dumnezeu, pentru că cele și mai presus de fire, de firea umană, se dăruiesc într-o bunătatea Duhului, Duhul iar cu majusculă, adică datorită bunătății lui Dumnezeu. Dar Harul simțit interior, această primire a Duhului de care vorbește Grigorie în capitolul al 45-lea, este cea care face trupul nostru prin intermediul rațiunilor să fie un chip luminos și arzător al Dumnezești. În Îndumnezerea trupului este legată fundamental de simțirea Harului și de vederea slavei dumnezeiești încă din timpul vieții acesteia. Grigore vorbește simțirea lui ca de o realitate interioară încadrată în actul curățirii. Cei care își curățesc firea prin Duhul, afirmă autorul nostru, se fac un trup și un Duh cu Hristos. Curățirea interioară de patin presupune o activitate foarte energică a omului integralitatea sa. În capitolul 23 Grigorie se referă numai la activitatea minții, care atunci când se curățește caută la Dumnezeu și primește de la el înțelesurile Dumnezeu. Caută la Dumnezeu, caută omului cu Dumnezeu și primește de la el, de la Dumnezeu, înțelesurile dumnezeiești. Mintea care se afundă în har, care este cuprinsă în o cotidian de har, este cea care poate să intre lumină, care e pregătită să vadă lumina. De aceea spune Grigorie, cu o astfel de minte în extaz își scufundă înțelegerea în lumină și făcându-se lumină scrie în Duh, în Duhul Sfânt, cuvintele în inimile curate ale celor care o aud vorbind. Mintea văzătorului de Dumnezeu devine lumină și trupul său este inundat de lumină. Curăția și nepătimirea sunt cadrul interior al vederii luminii. Când Grigore vorbește de veselia Duhului, Duhul, Duhul Sfânt, care izvorăște din nepătimire sau când afirmă faptul că ceea ce s-a curățit pe sine aici pe pământ va învia ca unul care se împărtășește în întregime de îndumnezeire, are în vedere realitatea Harului și a vederi că acte fundamentale în viața creștin ortodox. Comentând multele locașuri de la Ioan 14 2, Grigorie spune că ele reprezintă diferite trepte personale și înaintări ale celor mântuiți. Cu alte cuvinte, Sfințenia nu este o realitate interioară unilaterală, nu este o realitate standardizată, adică în tot să fie la fel, ci ea este o realitate personală, în fiecare este altcumva, care are grade diferite de la sfânt la sfânt. Ideea în cauză se vede și mai prenant în capitolul 43, unde Grigore dezbate realitatea concretă a împărăției lui Dumnezeu. El spune că împărăția lui Dumnezeu e un cort al lui Dumnezeu cu două încăperi. În prima intră cât sunt preoții ai harului, adică cei care au avut simțirea harului și au lucrat virtuțile împreună cu Duhul, pe când în a doua încăpere intră numai cei care au liturghisit, încă de aici treimii ca niște erarhii în săvârșire în întunericul cunoștinței de Dumnezeu. Adică cei care s-au făcut văzători ai dumnezești prin simțirea halului Dumnezeu și înflăcărarea lor plină de dragoste către Dumnezeu. În Dumnezeirea omului e prezentată de Sfântul Grigore ca o ajungere a noastră la frumusețea noastră firească și nu ca o trecere spre zone ontologice complet diferite de posibilitățile ontologiei umane. În Dumnezeirea nu este o noutate ontologică, o inovație în om care nu are nimic de a face cu condiția noastră creaturală, ci o recăpătare adevăratei noastre ontologii, că așa am fost creați noi de Dumnezeu ca văzători de Dumnezeu și ca oameni care trebuie să ne dumnezeim, din teritoriul acaparator și dezumanizant al patimilor. Deci o recăpătare a ontologiei noastre a fi noastre din patimi. E în Dumnezeirea. În Dumnezeu e condiția normală pentru a simți plenar viața Dumnezească a veșniciei. Sfințenia este pașaportul legal de intrare în veșnicie, pentru că veșnicia fericită presupune comunicare prin har, sălăjuire în slavă, bucurie și fericire negrită, tocmai scopul întregii curățiri de păcate și a simțirii harului. Vorbind de viața sfinților în veșnicie, Dumnezeu Grigorie spune: În veacul viitor, sfinții își vor gri unii altora în tainii cuvântul ăla un tric, rostit în Duhul Sfânt. Accentul buz de noi pe lăuntricitatea vieții domnișești și pe intimizarea cu Dumnezeu își găsește înțelesul tocmai în perspectiva veșnicii ei, pentru că în slava lui Dumnezeu Sfinții vor dezvări unui altor atome comoara lor interioară, rațiunea vieților pline de sfințenie și faptului îmbibate de frumusețe dumnezească. Ceea ce acum e tainic, în adâncul nostru, va ieși la lumină, va fi văzut de către toți, pentru că se va răsfrânge ca printr-un cristal întreaga lumina Harului care ne străbate. Așa se face, Grigorie îi numește pe sfinți minți dumnezeiești, dopotrivă cu îngerii și sfinți prin nestricăciune și în Dumnezeire. Esatologia noastră începe însă de acum. Vederea luminii este schimbarea noastră la față, transfigurarea noastră și în același timp în țara noastră la cer. Totul pleacă de la liniștire și la rugăciunea minții, de la rugăciunea neîncetată. Sfâne Grigorie, liniștirea naște vederea, vederea naște cunoștința, cunoștința, cunoaștea teologică și experiențială, cunoștința dumnezeiască, aceasta prin experiența vederii luminii, naște pătrunderea tainelor, înțelegerea tainelor dumnezești și sfârșitul tainelor e cunoașterea lui Dumnezeu, însă sfârșitul tainelor este o continuă, sfârșitul este un continu urcuș, o continuă înțelegere și nu este sfârșitul tainelor, nu are un capăt și astfel cunoașterea Dumnezeu nu are o finalitate nu, e, nu, nu ajunge la un capăt ci întotdeauna creștem în cunoașterea Dumnezeu la infinit adică ajungem la adevărata teologie care iată, adevărata teologie vine din cunoașterea experiențială și înțelegerea tainelor Dumnezeu, ce a vrut Dumnezeu să ne spună în mod ecstatic și ce vrea să ne spună în viața noastră drumul curățirii de patim înseamnă conștientizarea Harului primit la botez despătimirea are rolul de a vedea cu mintea de a simți cu mintea Harul primit la botez și continuu în biserică și Harul nu se amestecă spune Grigorie, cu înșelăciunea din inima noastră cum spunea și Sfântul Macare cel Mare al Egiptului ci o topește pe aceasta curățindu-ne ca pe niște locașuri și biserici ale Domnului <coughs> După cum am văzut, adevărata a omului este interioară procesului sinergic al în Dumnezeu, adică numai cei Sfinți sunt pe deplin raționali. Simțirea Harului înseamnă terea cotidiană a prezenței slavei în ființa noastră, pe când vederea lui Dumnezeu este intrarea în Lumina Divină, unde devenim cu totul Lumină. La Sfântul Grigorie Sinaitul împărtășirea de Lumina Divină este a omului în integralitatea sa, <coughs> iar împărăția lui Dumnezeu este moștenită de sfinți cu grade diferite de sfințenie dar prin care strălucește acea slavă a preasfinti trimi. Și am ajuns <coughs> la pagina 183 în podcastul următor discutând despre teologia Sfântului Grigore Palaman, în ceea ce privește vederea Lui Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și Dumnezeu să ne întărească în fiecare clip a vieții noastre ca să înțelegem voia Lui și să o facem cu, cu inimă bună, cu inimă iubitoare, fiască. Amin.